На губах виникла нервова сухість. Я машинально взяв п'ятилітровий балон, відкрутив кришку і коптнув води. Стало якось млосно, але берег невідворотно наближався. До нього залишалося вже метрів сорок чи тридцять. Кам'яне плато, підмите біля основи хвилями і ними ж зализане, вивищувалося метри на два. Через нерівні проміжки верхня лінія плато порушувалося – і там уже хвиля облизувала камені, що осипалися вниз. Ними, як сходами, можна було видертися нагору. Якоїсь миті шхуну тряснуло, і Степан, викрутивши шию в бік кабіни, гукнув. «Марате! Стопори!» До берега лишалося метрів зотри. «Давай твої речі скинемо, щоб не намокли», – сказав Степан, підходячи до рюкзака. Ми вдвох розхитали рюкзак і викинули його на берег. Потім поруч із ним приземлилася і каністра з водою. — Стрибай! — сказав мені Степан, киваючи у бік берега. — Скоро сонце припече, за п'ять хвилин висохнеш. Я попрощався з ним і з Маратом, подякував їм і, відштовхнувшись ногами від борту, хлюпнувся в джинсах і футболці в каламутну каспійську воду. «Ей!» – гукнув Степан, коли я в від відводи одязі видряпався на вузенький бережок, що вправся в неглибокий, вимитий хвилями грот «Якщо треба щось перевести, ми завжди можемо! Розшукай! Шхуна – старий товариш!» Знову неголосно забуркотів дизель, і шхуна повільно попливла ліворуч Поступово збільшуючи відстань між собою і берегом я провів її поглядом, прочитав назву на борту, помахав рукою, хоча на мене вже не дивилися. Що більше старий товариш віддалявся, то гостріше й гостріше я відчував свою самотність. І ось, коли вже й слід товариша розчинився в метушливих хвилях Каспію, до мене прийшов несподіваний спокій, почуття споріднене з приреченістю. Я перетягнув свої речі на гору. На це дивне кам'яне узвища, Як виявилося, вкрите теплим піском. Розвернувся на всі біч. Присів на пісок поруч із рюкзаком і каністрою. Наді мною світило сонце, І вітерець, що ніс у собі запах каспію, Сушив моє волосся. Іти нікуди не хотілося. Не було в мене ні компаса, Ні хоча б якихось знань про пустелю. Натомість була вода, і рибні консерви, але одне не замінювало інше. Треба було налаштовуватися на ухвалення рішення, але я розумію, що жодна логіка мені не підкаже, у якому напрямку йти. Треба було запитати в Марата чи Степана, але в мене просто забракло на це клепки. «Гаразд, піду поки вздовж берега», – вирішив я. «Може, кудись вийду, але спочатку треба висохнути». Я ліг на теплий пісок, повернувся на бік. Усе одно було якось неприємно у мокрому одязі. Я підвівся, роздягнувся до гула, тільки годинник на руці лишив. І розклавши одяг на піску, приліг поруч і відчув себе господаром величезного нудиського пляжу. Прокинувся від спеки. У перегріті сонцем голові Повільно бродили, начебто, оплавлені думки. Це було схоже на тепловий удар. Я дотягнувся до футболки і накинув її на голову. Одяг мій цілком висох. Я витріпав джинси, і пісок легко з них посипався. Але уявити собі, що в таку спеку я надягаю джинси, було важко. Подивився на сонце, воно висіло майже по центру неба. Поглянув на годинник і побачив під склом воду, під якою обидві стрілки завмерли на дев'ятій ранку. Показували час моєї висадки на цей берег. «Ну от», – подумав я, – «наближаюся до умов Робінзона». Поступово моя голова, покрита футболкою, охолола, і думки знову набули виразної форми, розміреного ритму. Я зібрав увесь одяг до рюкзака. Надягнув тільки спортивні труси на випадок непередбачуваної зустрічі. Хоча кого я міг тут засоромити, навіть уявити важко. Рішуче роззирнувся, завдав важкий рюкзак на спину, а праву руку взяв каністру з теплою водою і попрямував майже по краю кам'яного плато, що втримувало пісок від повзання в Каспій. Пішов слідом за шхуною старий товариш, яка давно вже перепливла обрій. Лінія берега, що повторювала край кам'яного плато, була порізаною і нерівною. Я швидко збагнув, що інколи є сенс зрізати роги, якими плато вклинювалось у води Каспію. Заощадивши сили на цих рогах, я пройшов не менше кілометра, перш ніж відчув біль у плечах і в тому в ступнях, що не звикли до руху по гарячому сипучому піску. Зупинятися на привал під палючим сонцем було б нерозумно, і я, коли знайшов черговий провал плато до моря, спустився на мокрий берег і присів у печері, видобаній хвилями». Тут від раптового холоду шкіра вкрилася пухірцями. Перепад температур був немовірний, пахло вокістю, морем. Сонцю цей шматочок берега був недоступний. Я зняв рюкзак, зітхнув, поглянувши на червоні смуги від його лямок на плечах. Захотілося їсти, я дістав бляшанку Каспійського оселеця. Відкрив її ножем, цим таки ножем поколупався в шматочках риби, і коли не знайшов нічого зайвого, пальцями поперекидав шматочки риби до рота і запив її власним соком з додаванням олії, як було написано на Бляшанці. Запив теплою водою з каністри. На язику лишився пластмасовий присмак. Щоб якось охолодити каністру, занурив її у воду біля берега, між двох каменів, що колись відвалилися від краю плато. Поступово моє тіло звикало до прохолоди, гусяча шкіра минулася, і бадьорість звільна почала повертатися. Я сидів на прохолодному камені, дивився на море, на лінії хвиль, які спокійно монотонно шліфували берег. Життя чудове, думалося мені, хоча думалося якось сумно і з іронією. Чи я сам іронізував над собою, чи ця думка була якимось внутрішнім міражем, спричиненим спекою, не знаю. Хоча якщо міраж виникає всередині, у формі думки, та ще й першого ж дня перебування в пустелі, це вже зовсім сумно. Але я не сумував. Мені було спокійно, і не хотілося ні рухатися, ні полишати цей затишний прохолодний прихисток». Мені нічого не хотілося, хіба що просто сидіти і дивитися на море, яскраве, блискуче завдяки сонцю, від якого я так добре заховався. Не знаю, скільки часу я просидів біля моря, відпочиваючи і насолоджуючись відсутністю спеки. Годинник мій, скільки я його не трусив, йти не хотів. Вода з нього чи то вилилася, чи то випарувалася, залишивши середине скла росу, крізь яку заледве можна було розрізнити дві завмерлі стрілки. Щось мені підказувало, що й на осонні вже не так жарко. Лінія обрію начебто наблизилася і затремтіла сильніше. Певно, вечоріло. Я витягнув із води каністру, надягнув рюкзак і знову вибрався на пісок. І дійсно, сонце вже спускалося. Піщаний горизонт потихеньку червонів, і саме повітря вже було не настільки сухим і гаряче-колючим.